dengan kalimah suci bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salla alai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pagi untuk anda. Terus bersama di Kim FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah kita kembali bersama untuk edisi hari ini aspirasi bertarikh 25 Disember 2013. Alhamdulillah juga uh, kita bersama untuk rancangan pertama kita mendrusi aspirasi setiap hari Rabu. Alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan dengan tetamu yang soalu alukan uh, bersama dengan Profesor Dr. Maya Haji Muhammad. Salam Alhamdulillah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mas. Prof, mood kita mellow sikit hari ini ha -ha. Uh, kerana kita nak maklumkan kepada rakan-rakan pendengar, rakan-rakan pengikut setia rancangan Islam itu indah. Ini merupakan edisi terakhir untuk tahun ini yeah. bersama dengan Prof dan yeah. mungkin um, ada perubahan-perubahan tertentu yang akan berlaku pada tahun-tahun uh, tahun depan Insya Allah betul. dan uh, pastinya Insya Allah, Prof bukan berhenti di sini. ilmu Prof akan ditukar pada bentuk lain insya, insya, Allah. Insya, Allah, insya Allah. There's no stop in giving knowledge, betul, Allah, sharing betul, knowledge sangat. dan Insya Allah uh. pada sesi kali ini edisi terakhir hmm. kita pada hmm. kali ini kita nak kongsi tentang tajuk menjaga kebersihan hati Muka Limah kenapa Prof nak sebut tentang <laughs> tajuk ni Prof silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada Mas dan Pian dan juga salam. kepada para pendengar dramatik Allah sekalian um, seperti biasa, saya pilih tajuk ini selalunya terinspirasi lah, mm. ya, terinspirasi nak sebut tentang kebersihan hati yeah. sebab uh, saya rasa hidup kita sebenarnya bergantung kepada status hati kita mm -hmm. dan uh, kita perhatikan dunia sekarang ada orang bermasalah kebahagia, ketenang semua dalam hati. Yeah. Dan cuba audit diri kita, kita renung diri kita duduk diam seorang-seorang, kita audit berapa peratus daripada hati kita ni yeah. atau kebahagiaan kita ni bergantung pada benda yang berlaku di luar. Mm -hmm. Kalau kita rasa tenang, bahagia, uh, rasa yakin apabila kita ada duit, kita ada pangkat, kita ada keluarga, kita ada title, kita ada segala-galanya, yeah. baru kita suka dan tenang berbahaya. Mm -hmm. Sebab benda itu tidak kekal dan boleh dihilangkan daripada diri kita bila-bila masa. Mm -hmm. Tetapi kalau ketenangan, kebahagiaan, makna hidup tu di dalam jiwa kita, di mana kita rasa tenang dan tidak terkesan oleh apa yang berlaku di luar, tetapi kita lebih melihat diri, merasakan kebergantungan dengan Allah ya. dan merasakan Allah sentiasa melihat kita sifat meroqabah kita, Maka insya Allah hidup kita itu betul. Sebab bila kita berkembali menemui Allah besok, yang Allah lihat ialah apa yang di dalam jiwa kita. Benda-benda yang itu akan tinggal berbikubu itu semua tinggal. Mm. Jadi kita nak tingkatkan kebersihan hati kita untuk lebih kepada mencari cinta Allah supaya kita ni saya nak. Uh, uh, saya dengar ceramah ya di mana orang tanya macam mana kita nak istiqamah saya rasa Islam itu indah yeah. dah 3 tahun ya kita buat ni hmm semuanya menyeru orang untuk jadi baik, untuk jadi ahli syurga saya. dan lebih kepada, kalau para pendengar dan mas perhatikan, semua percakapan saya ialah pada melihat diri, membuat perubahan diri dan tidak suka menyalah, mengata mengutuk, menyalahkan orang, menghina, tak nak sekali, ya. sebab setiap penghinaan yang kita buat pada orang, akan kembali pada kita di dunia dan di akhirat, uh -huh. so kita nak jaga akhlak kita, so ya. bila kita hidup ini sebenarnya untuk mencerita Allah, macam Imam Ghazali kata empat perkara kita perlu ada untuk istiqomah, istiqomah berarti kita konsisten buat yang disuruh tinggal yang dilarang dan kita konsisten dengan amalan yang baik walaupun sedikit tapi berterusan dan tahu tujuannya empat perkara kita mesti ada yeah. yang pertama cinta pada Allah yeah. bila kita cinta pada Allah kita tak perlu cinta manusia dan kita bebas daripada pengharga manusia yeah. dan tidak merasa takut dicemuh kita berani berkata benar dan kita tidak takut pada penekanan ataupun nak disingkirkan oleh manusia. Kita tidak takut langsung. Sebab bila kita bangun pagi, pagi tadi Ma bangun duduk yeah. dekat uh, uh, taman saya itu. Mm -hmm. Baring atas rumput lihat langit. Masya-Allah cantiknya awan nampak burung lalu pula nampak matahari naik. Subhanallah. Mm -hmm. Berapa orang daripada kita yang bangun pagi menambahkan kecintaan Allah dengan melihat ciptaan Allah? Caya. Ketenangan akan datang bila apabila kita berdekatan dengan benda-benda yang natural seperti rumput, udara dan sebagainya. Yeah. Dan lihat setiap helai daun semua berzikir. Setiap bayangkan dalam daun tu, sel tu penuh dengan uh, perkara yang Allah jaga. Mm -hmm. Ya. nombor dua, kita hanya mencari redha Allah. Apa-apa kita buat ni, jangan sekali kita suka dipuji, takut dikeji. Yang penting, Allah redha pada kita. Mardotilah mesti menjadi tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, kita ini hendaklah menjadi orang yang rindukan mati dalam iman atau rindukan kematian. Dan yang kita inginkan hanyalah husnul khutimah kita ingat kita ni dapat sokongan orang ke orang tak suka ke kita nak sukakan bos kita ke jaga hati orang ke apa orang boleh buat masa kita mati esok tak ada apa pun walau suami walau kita sayang pun walau kalau kita tak beriman kita tak boleh dapat husnul Khotimah siapa pun ajak iman besar mana pun aja mengucap tak boleh mengucap kalau cara hidup kita tidak ikut Islam dan yang keempat jadilah hati kita ni rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga nanti so bayangkan hidup kita mas kalau kita cinta hanya pada Allah Tidak ada Tuhan Melainkan Allah di hati kita Ya yeah. Mencari reda Allah Kita ingin mati dalam iman mm -hmm. Kita rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga Masya Allah mas. Yeah. Itu hidup yang paling best Dan hati kita akan sangat bersih mm -hmm. Sebab kita ingat Kita ada tiga komponen ya? Kita ada roh, Kita ada minda mm -hmm. Kita ada physical. Ya yeah. Ruh kita itu ialah Pemerhati diri kita dan minda atau hati kita yang menjalani atau melihat peristiwa yang berlaku pada kita mm -hmm. dan fizikal kita itulah berlakunya kehidupan kita di mana kita sakit kita bahagia, kita kenyang itulah badan kita yeah. tetapi orang yang fokusnya ada hanya pada fizikal, maknanya lihat pada benda, benda material, dia ukur nilai dia dengan apa yang ada kecantikan dia, uh, dia punya duit, dia punya harga, itu orang yang hidup dalam peringkat kehaiwanan paling rendah ya yeah? yeah. dan juga kalau kita uh, hidup dengan akal dan hati, sebab dunia dalaman kita ialah akal dan hati, mm -hmm. kita memproses apa yang berlaku dengan akal dan hati kita, yeah. kita belajar dengan akal, kita menyayangi dengan hati, kita membenci dengan hati, dan yang paling penting, roh kita ialah pemerhati hati kita, pemerhati akal kita dan menggunakan uh, uh, fizikal mata kita semua kita tengok. Mata fizikal nampak tetapi yang memberi mana hati dan akal kita. Mm -hmm. So kita tengok diri kita ni hidup tahap mana. Yeah. Adakah kita fokus pada roh yang 99% ini ataupun hanya pada fizikal. Yeah. Sebab itu bila kita nak menjaga kebersihan hati mas, kita mm. nak hati kita bersih mas, macam ni. Bila kita nampak orang dapat rezeki lebih pada kita, kita sakit hati, hmm. kita dengki, kita akan jumpa singkirkan orang, caturkan orang. Hmm. Ini maknanya kita tidak beriman kepada Allah. Yeah. Kita ini, masalah kita sebenarnya ialah manusia ini sibuk dengan rezeki yang Allah sudah jamin. Rezeki Allah sudah jamin, ulat dekat batu pun ada rezeki. So, yeah. Kita sibuk dengan benda yang Allah jamin hingga kita cuai dan lalai tuntutan Allah pada kita iaitu kita mesti umbudiyah mm -hmm. pada Allah so kalau kita tidak beriman bahawa Allah tetapkan rezeki kita akan dengki kita nampak orang lebih kita tak boleh uh, maknanya orang dengki ni masuk uh, yeah. pada saya lah penyakit yang paling bahaya sebab tu ada maksud hadis yang katakan kalau dengki mm -mm. semua amalan terbakar macam daun kering yeah. bila kita dengki ni kita lihat orang bahagia, kita tak bahagia. Mm -hmm. Kita lihat orang tak bahagia, kita bahagia. Yeah. Dan saya doa lah kita pendengar Aikim uh, diri saya dan siapa saja terlibat dalam mana-mana pun hilangkanlah sifat dengki mm -hmm. bila kita ada dengki kita akan tidak bahagia dan kita takut segala perbuatan yang kita buat sekarang menyingkirkan orang menjatuhkan orang merosakkan orang kerana sifat dengki kita yeah. akan dibalas kepada anak cucu keturunan kita mm -hmm. sebab itu Mas kita hidup ni saya nak menyeru pada semua bersebena tahun baru akan datang saya. juga kalau boleh semua pendengar akimah, semua seluruh larut ambisi mendengar ini hiduplah daripada hati yang bersih bila kita setiap hari ingin membersihkan hati dengan ilmu-ilmu agama. -ilmu Tadi saya dengar, saya tengok ustaz, kita, uh, paling rendah orang berilmu yang dia tahu akhirat lebih penting pada dunia. Uh -huh. So, bila kita ni fokus pada manusia, eh, kalau kita tengok terbalik daripada yang saya cakap tadi, tak istiqomah kan, cinta pada Allah, kita terbalik. Cinta pada manusia, maka kita suka dipuji, suka mengampu, pakai nak lawas. Orang tengok, kita akan penat, mas. Uh -huh. Yang kedua, kalau kita ni, oretu Allah tak nak nakuri dor manusia maka kita akan penat bila orang tak puji kita marah orang kerja kita takut yeah. yang ketiga bila tak fikir mati dalam iman maknanya kita tak ingat kita akan mati bila tak ingat mati kita pun buat orang tak nampak pembalasan Allah uh -huh. kita meletakkan kuasa hanya pada tangan kita dan masalah manusia sekarang masalah saya yeah. kalau kita tertekan saya nak jauh diri saya dan semua orang kalau kita rasa stres sebab kita meletakkan kita yakin pada kuasa kita dan kuasa manusia tidak pada kuasa pencipta hmm. maknanya kita rasa kita ni pandai kita boleh kita meniakai pasal hasil usaha kita Masya Allah kita ingat berapa orang yang tak usaha pun dapat rezeki cuba perhati. ramai orang usaha tak dapat rezeki orang tak usaha dapat rezeki contohnya hmm. seorang ayah dia miskin dia kerja kuat-kuat-kuat dapat harta kemudian dia ada 10 orang anak Ayah ni usaha, dapat kaya. Tapi anak 10 orang dapat harta, tak usaha pun dapat kaya. Mm -hmm. Maknanya rezeki tu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Saya. So, yeah. Dan juga kalau kita tengok yang ketiga tadi, yang keempat ialah tidak rindu untuk bersama Nabi, maka kita tidak akan ada keadaan di mana kita sebut nak baca sunnah Nabi, yeah. ikut akhlak Nabi kita sibuk mengikut akhlak benda lain dan kita tidak akan menjaga akidah ibadah dan akhlak kita wallahu alam insyaallah itu dia kem kembali tajuk uh, edisi terakhir Islam itu indah pada pagi ni bicara tentang menjaga kebersihan hati penting untuk kita menjaga kebersihan hati sebagaimana uh, sabda Nabi Muhammad sallallahu sabda yang maksudnya ketahuilah bahawa dalam jasad manusia ada seketul daging segumpal darah jika baik maka baiklah seluruh anggota dan jika rosak maka rosaklah seluruh anggota dan itulah yang dikatakan hati insyaallah okay. kita akan kongsi lagi selepas ini boleh kongsikan sebarang persoalan anda menerusi talian kami di 03 6205 -1500. Sekali lagi 03 6205 -1500. Kita akan ambil secara live hari ya, ini. Ya. Jadi kena alert sikit dan juga di Facebook kami www.facebook.com. Terus bersama kembali selepas ini bahaginya negara apabila bahagianya masyarakat. Bahagianya masyarakat apabila bahagianya keluarga. Bahagianya keluarga apabila individu dalam keluarga itu celik mata hatinya. Bersama Prof Muayah dalam Siri Jelajah Celik Family bersama bahagia membahagiakan. Kuala Lumpur 29 Disember Dewan Medika PWC. Jom Celik Family hubungi 0102880243 atau 41 ataupun layari family.celik.com. ADN of the day. Kita maafkan semua orang Dan kita um, InsyaAllah Pagi esok kita boleh bangun Dengan um, keadaan yang bahagia Supaya kehidupan kita Akan lebih bermakna lagi Di sisi Allah InsyaAllah Itulah perkongsian Islam tu indah Supaya menjadikan hidup anda Lebih bermakna Dan uh, kita dah uh, Janji untuk ambil Rakan-rakan panggil -rakan kita ya, Berhubungan Sama dengan Prof. Dr. Muaya Pagi ini Assalamualaikum Walau, Waalaikumsalam Assalamualaikum. Siapa ditanyaan? talian? Saya Muhammad. Ziyan Pamazna, teruskan bercakap dengan Prof. Assalamualaikum semua. Assalam. Bung saya saya dalam berhijrah menjadi keba kebaikan untuk arah kebaikannya. Alhamdulillah. Jadi saya menyeru kawan-kawan, keluarga apa-apa, kawagelah arah kebaikan kan? Yeah. Mereka selalu macam memperlekitkan saya lah. Yeah. Jadi jangan saya saya tanya di sisi saya. Kan? Yeah. Kita kasih saling terbaik. Kasih saya cuba nak Ini tindakan yang di gua keluarga saya kan. Bagus. Macam mana saya nak buat semangat dan jati diri saya tu kuat? Alhamdulillah. Baik. Bagus. Assalamualaikum. Kesalam. Ya, Okey, ya. saya nak menyebut kata-kata ini uh -huh. uh, ilmu hak para ulama dakwah hak semua orang. Hmm. Maka kita semua memang dai, beritahu walau satu sikit pun, suruh orang makan dengan tangan kanan pun tak apa. Ya. Dan ingat puan bersedialah apabila kita menyeru kepada kebaikan, bersedialah untuk menerima cemuhan sebab kita ini sentiasa berkelut dengan iman dan nafsu dan malaikat dan iman saja sebuah baik tapi nafsu syaitan nampak syaitan tak nampak sentiasa melawan kita kok hmm. so kita sentiasa dapatkan tiga lawan dua so mesti kuat kita so, punya yeah. itu tu yeah. tips profe insyaAllah ha. dan kami lagi Assalamualaikum Assalamualaikum siapa di talian Assalamualaikum Terus saja siapa teruskan, di talian Teruskan Puan Teruskan Saya dari Ulus Langut Ya teruskan yeah. Tak ah, saya dengar radio ya. Tak perlu dengar radio ya. Terus saja bercakap ya, dengan Prof. Hmm. Hati saya ni memang tak mahu bersih. Hmm. Sebab saya ini dimadu. Hmm. Dimadu ya. Okey. Sebenarnya saya sepiasa turut sangka, sepiasa D&D. Sebenarnya saya sepiasa ya. memohon darah benar-benar duduk. Hmm. Yeah. Tak dia tiba di saya, tapi dengan sebelas bulan yeah. saya terang kedamak sabar. Yeah. Dua yeah. tahun saya gimana? Tapi suami saya itu oknya, madu pun ok juga. Jangan yeah. hmm. di saya ni, ya susah nak bersihkan hati saya ni. Okay. Jadi saya minta pandangan, minta nasihat daripada pelak. Insyaallah. Ah, Terima kasih ya. dengan okay. radio. Terima yeah. kasih pertama sekali Tania kerana puan tahu yeah. status hati puan. Ha, orang yang paling bahaya ialah dia tak tahu status hati dia dan dia rasa dia baik dan semua orang jahat. Hmm. Bagus kita ni kalau kita rasa kita tak baik dan semua orang baik. Ha, hmm. Itu kita nak hidup macam tu. Yeah. ya. Jadi memang bermadu ni bukan benda yang senang tetapi senang saja kita untuk mengebuat semua luka. Begini saya kata tadi empat perkara tu kita cinta Allah maka kita kalau kita cinta Allah kita kurang sangat perlu cinta manusia. Berdoalah pada setiap hari ya Allah ya Tuhanku jadikanlah aku diriku ini gembira hanya denganmu mu hmm. Di mana aku tidak perlu makhluk hanya perlu Pencipta. Yang kedua puan ingat mati dan yang ketiga doakan orang yang kita dengki itu. Dia kalau kita bertawazuh hati dengan madu kita dengkilah. Hmm. So caranya kita baca Fatihah sedekah kat dia dan doakan dia doa kebaikan pada dia insya-Allah lama-lama akan baik insya-Allah. Insya-Allah itu dia kan eh? yeah. 0362051500. Assalamualaikum. Apa salam pula? Ya, siapa dari Itali? Apa no ah, teruskan? Cakap kuat sikit, Pano ya. Assalamualaikum. Salam no teruskan. Uh, uh, saya ada ni, ada yang setengah orang dia kata uh, hati dia baik. Walaupun dia tak semayang, dia tak setut aurat. Ya. Ah uh, dia buat uh, mulut dia laser kan? Mhm. Mm dan satu lagi uh, Dia kata Haa uh Uh, donja sebut baik discover yeah. uh, apa pendapat baik terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ha, memanglah nya orang kata hati dia baik orang yang kata hati dia baik sebenarnya tak baik lah ha, so kalau kita kata kita okey sebenarnya kita KO kita mesti dalam keadaan di mana sentiasa merasa kita berdosa supaya kita berdoa dan sentiasa bertawabat dan amalan paling baik ialah bertawabat sebab tu kita sebagai hamba Allah mesti dalam keadaan takut dan roja iaitu takut dan juga berharap amalan. Dan orang paling baik dia tak fokus pada amalan, dia fokus pada penerimaan amalan itu. Yeah. Jadi bagi orang macam ni, kita mm -hmm. tak usah hukum dia, kita kalau boleh kita be non-judgmental mm -hmm. kita kasihankan dia dan kita doakan dia sebab dia salah pola pemikiran. Sebab hati yang baik, ingat saya kata tadi, akal, emosi dan perbuatan, yeah. maka Orang yang tidak menutup aurat, tidak solat, mulut leza, akhlak tak elok tu sebab hati dia tak elok. So, hmm. uh, tak apa, dia silap tu. Baik, kita dengar lagi, memanggil kita Prof. Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Ah, mesti dia dengar Rijudah. Assalamualaikum. Dengar Rijudah. Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Siapa di talian? Siapa di talian? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Hello. Aha, teruskan. Siapa di talian? Oh, assalamualaikum. assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Teruskan. Doktor Muhaya ni. Oh, assalamualaikum, bro. Assalam, terima kasih. Teruskan. Terus puan? Ya, yes. hello. Eh yes, sangat nak nak beritahu buat ah pro. Ya, teruskan. teruskan. Okay, macam macam macam semalam eh nak nak ni perahu apa macam Mhm. Mm Ada macam kita macam pergadak-gadak ni kan kalau kita betul pun tak betul. Mak kita susah kan. Yeah. Uh, kalau mak kita salah pun ah, amat ni lah kita saya ni orang latar macam kalau belagami salah apa betul kata belagami betul apa salah. Yeah, yeah. Saya ni suka benar perasaan kan. Jadi sakit lah Sakit ni bukan sakit apa jadi serabuk-serabuk hmm, hmm, serabuk, ya, ya kalau cakap apa-apa bukan nak dengar kalau kalau suruh nak semaya pun ala, macam orang kata je lah hmm. Hmm, tapi bukan nak cerita apa, nak ceritanya tak betul lah hmm. ok, oh, faham tu. dan pula hmm. yeah. kalau ni, orang kata angin lah dalam peluk ni, kan? macam orang kata wan ya annila mike mm. mikir lah nak nyakak mo yeah, oh, tapi kita betul nak cerita benar-benar betul ke prof ha kita tak apa, ayat -ayat hmm. apa tak apa insyaallah kita tak dengar tak jawapan prof di radio ya terima kasih bro. terima kasih okey tania puan kerana ingin menyerupai kebaikan macam nilah saya kata kalau kita hidup merasakan nilai kita atas apa yang kita ada di luar Yeah. maka kita akan rasa saya tak ada nilai sebab saya orang susah tak ada pelajaran kita tak lihat bahawa ketakwaan ilmu keimanan itu mengkayakan kita yeah. kita sepatutnya merasa cukup dan kaya bila kita ada Allah dan kita ada keimanan dan kita suka pada benda yang baik tak suka benda yang tak begitu orang kaya sebab itu Uh, hidup kita ni tengok tahap mana kalau kita tahap fizikal benda luar saja itulah jadi kita stres kita rasa rendah diri rasa tak ada apa-apa tetapi kalau lebih tinggi lagi kita hidup dengan hati yang bersih kita yakin hati yang bersih itu penuh dengan kasih sayang kesyukuran penghargaan lihat kebaikan orang tak cari salah orang maka kita akan jadi aura yang sangat positif aura emosi sangat positif akan emosi yang positif apa kita cakap, orang akan dengar sebab kita penuh dengan kasih sayang. Yeah. Tetapi kalau kita rasa diri kita tak ada nilai, kita nampak orang senang, itulah awak boleh cakap senang, awak orang senang. Kita mutuk orang kaya, kita tak akan kaya. Itu ha, hmm. masalahnya, jadi Puan jangan risau cuba jangan uh, tingkatkan kesedaran Puan lebih kepada kesedaran ketuhanan, bukan kesedaran keeguan, sebab orang kesedaran keeguan ni, dia mengukur nilai dia lebih pada benda fizikal hmm. tetapi orang ke, ke, uh, kesedaran ketuhanan yang menilai dia kita berdasarkan ketakuan, saya, terima kasih Prof dan kita dengar lagi pemanggil kita, Nora dari JB Assalamualaikum Prof saya ingin bertanya, saya ramadu yeah. uh, tidak bekerja yeah. uh, bolehkah saya tahu apakah hak saya seandainya suami kurang uh, bertemu dengan saya okay. dan kemudian uh, dari segi pendapatan uh, suami memberi saya pendapatan dari sudut sumber-sumber yang uh, maksud saya macam bukan daripada ya, yang saya tahu daripada sumber-sumber yang syubahar hmm. Okay. Jadi uh, apakah hak saya sebab saya tak oh. bekerja dan yes. perlukah saya mengambil pendapatan itu Terima kasih hmm. Allah Cik. ya, satu masalah yang agak berat ya Cik. Itulah sebelum saya nak jawab soalan puan nak menyerulah pada kaum Adam sekalian Cubalah renung diri itu, kita berkahwin untuk apa Siapa yang berkahwin hanya cinta pada manusia alangkah ruginya Cubalah kita kahwin kerana cinta pada Allah dan bagi para wanita sekalian Kalau orang nak mengahwini kita itu Cuba lihat ugamanya Baru ni saya sebut yeah. Dalam some of my blog TV interview Saya kata mm -hmm. Kalau kita nak ambil menantu ke apa Atau nak ambil suami Tentukan boleh jadi imam dalam solat Ya yeah sebab kalau orang yang tak solat cukup memang tak boleh jadi imam. Mm. Selalunya orang yang boleh jadi imam bacaan baik kita tahu dia memang mengerjakan solat. Mm. Dan solat ni tiang agama. Siapa yang solat insya-Allah payah nak buat rasuah dan syubhah dan sebagainya. Sari. Itu peringkat pencegahan. Tetapi bagi rawatan untuk puan ni saya rasa apa kata puan cuba jumpa keluarga yang boleh membantu. Untuk situasi perkahwinan ini, kaunselor rumah tangga dari segi masa dia berikan kepada Puan. Dan segi-gi rezeki kalau saya jadi Puan, berterus terang dengan suami, tak nak lagi duit syubah tu Dan Puan tak bekerja, memang tak bekerja tetapi tidak berarti kita tidak ada keupayaan. Apa kata Puan mengambil tanggungjawab, bertanggungjawab atas diri sendiri, mencari peluang berniaga atau cara-cara mendapat pendapatan yang halal. Ya. setiap langkah kita menuju pada Allah menceritlah sepuluh langkah Allah datang pada kita insyaAllah rezeki dia beri insyaAllah insyaAllah dan uh, Prof lah. saya ya. juga nak tanya pada Prof tentang bila kita bercakap tentang menjaga kebersihan hati itu bermakna kita menjauhkan daripada sifat-sifat mazmumah, ya. daripada sangka buruk dan sebagainya bagaimana perlu uh, Ya, keadaan bila kita selalu memikirkan tentang orang bersangka buruk tentang kita, atau kita hmm. pun asyik sibuk dengan apa orang fikir tentang kita, adakah itu ada kena-mengena dengan kebersihan hati? Betul, itu? betul Mas, sebab itu saya kata, hidup kita ni tahap kehidupan kita kat mana? Hmm. Kalau kita sibuk dengan makhluk, itulah kita mula sangka buruk, sana sangka sibuk tengok orang, kita guna mata fizikal hmm. kita tak celik mata hati hmm. sedangkan kalau kita nak berhenti sangka buruk dan sebagainya, kita boleh kita celik mata hati Mas, kita hidup dengan uh, mengenai Allah, mengenai diri, kita kamu lihat semua yang berlaku tu bagus. Ya kita tidak akan merungut kita tahu berlaku ni ada hikmah berlaku ni ada hikmah Tak Tak takdirnya ha, takdir. dan apa saya belajar daripada sini ya. dan bagaimana peristiwa yang berlaku ini mendekatkan saya kepada Allah Subhanahuwataala maka kita tidak akan ada menyalahkan so kalau kita orang buat cakap kita pun kita tak marah pada orang tu tapi kita kesian hmm. kat orang tu sebab orang tu sedang menuju ke neraka sebab setiap kali orang menganiaya orang lain hmm. dia mendapat tiket ke neraka ya. kalau maaf. orang tu tak maafkan hmm. ha. dan saya pernah ingat prof sebut dulu kalau kita sibuk dengan amalan kita kita tak sempat nak tengok amalan orang lain dengan Allah ataupun pada ha. kita jadi bila kita beramal yeah. kita bukan sibuk dengan yang kita buat fizikal kita sibuk dengan penerimaan Allah Mm -hmm. Jadi kita tidak bajet bagus. Kita tak sebut oh saya dah tahajud semalam, sekian mulai saya tak darus, mm. tak cerita kat orang. So, Maknanya kita amalan kita kita sebut Allah terima, kita dia Allah terima kita dia. Ha itu yeah. orang bila benar calik hati. Ha, alhamdulillah. Insya-Allah kita dengar lagi pemanggil kita Nana dari Subang. Kita cuba nak ambil seramai mungkin yeah. hari ini yeah. insya-Allah. Nana dari Subang. Nak tanya macam mana macam mana nak hmm. ma macam ni. Ya. Yeah. Nizam orang dia berusat terus ulang lagi tobat, ulang lagi tobat. Itu macam mana ya? Ya, okey. Okay. Dia taubat nasuha ni ialah kita mesti pertama menyesal dan tidak buat lagi dan menjauhkan suasana yang mendekatkan kepada dosa itu. Ya. Tapi jangan putus asa wala sebesar mana dosa kita, tidak boleh melawani besarnya pengampunan Allah. Hmm. Teruskan taubat dan disiplin. Allah. Macam kita kata kesedaran tu pun datang daripada rahmat Allah. Betul, Allah. bersyukur yang kita nak bertaubat. Alhamdulillah. Ya. Cik Muhammad dari JB. apa ni? Hmm. Macam saya ni ah uh, uh, selalu dia dapat dugaan hidup kan Ya yeah jadi saya, macam mana kita nak selalu, kita selalu bila dapat dugaan hidup tu kan, kita kena sangka, abang ni selalu menyalahkan, ya kenapa yeah. kita kan, kena mm -hmm. yang dapat ni kan, yeah. tak orang lain, jadi macam mana kita nak mendidik hati kita untuk bersangka baik Okey okay. bagus, okay. sebenarnya tak ada orang tak ada dugaan, ingat hidup ini ujian, balasan yeah. hanya di akhirat dan ujian kita, ada orang dapat ujian senang, ada orang susah, semua di ujian, mm -hmm. so kalau kita bayangkan hidup ni macam sandpaper, kertas pasir tu, yeah. dia akan shape kita ni macam-macam ada yang kadang-kadang susah senang untuk menjadi kita lebih dekat pada Allah. Sebab yeah. tu orang celik mata hati mm. dia setiap hari yang berlaku dia jadi semakin baik. Maknanya yeah. apa yang berlaku tu dianggap sebagai satu message mm -hmm. dan feedback untuk dia lebih dekat pada Allah. So Sayang. apa yang kita buat bagi saudara untuk menjaga ialah cuba adakan jenis inspirasi atau jenis kesedaran kita yang mm -hmm. kita tulis apa yang berlaku, kita tulis apa yang berlaku, pula lihat respon kita terhadap apa yang berlaku. Yeah. So kita tengok orang marah kita. Kita tulis, oh tadi orang marah saya marah balik, itu kehaiwanan. Mm -hmm. Orang marah saya sabar itu kemanusiaan. Maka mm -hmm. kita akan audit diri dan melihat lama-lama kita akan menjadi pemerhati. Ingat kita, pemerhati kita, roh kita mm -hmm. yang memberi makna kehidupan ialah hati dan akal kita dan yang menerima akibat itu ialah badan kita. Saya. Mungkin juga kerana kita kena muhasabah ke prof kalau orang tak suka kat kita tu mungkin juga kita memberi ada contribution kita kenapa orang tak suka Betul. Kat kita Betul. Uh, ha. Kita tengok manusia ni ada empat yeah. jenis, manusia wajib, manusia haram, manusia sunat, manusia makruh. Masya-Allah. Mm -hmm. So kalau manusia haram tu kita ada orang tak suka, kita tak ada orang lagi suka. Mm -hmm. Manusia wajib ni kita ada orang suka, kita tak ada orang susah. Mm -hmm. Manusia sunat kita ada orang suka, tak ada tak ada apa-apa. Mm -hmm. Manusia makruh pula kita ada biasa tak ada lagi bagus so kita lihat diri kita yeah. dan tengok pula orang yang tak suka tu orang mana kalau orang beriman orang baik orang alim tak suka kita something wrong kita tapi orang yang tak suka kita orang yang memang suka pada tarot pada benda yang tak baik memang bagus hmm. ha maknanya kita orang yang akan suka kita orang sama dengan kita ha, kita pun akan suka orang sama dengan kita hmm. so kalau kita suka pada orang jahat berkawan dengan orang jahat kita kategori itu hmm. tapi kita kalau duduk orang jahat kita serabut tapi dengan majlis baik kita suka itu ha, hmm. Allah baguslah itu insyaAllah insyaAllah dan ini pula Encik Umu Aina uh, saya nak bertanya uh, uh, saya seorang uh, uh, 17 tahun yeah. remaja yeah. Uh, saya nak bertanya um, bagaimana um, adakah Uh, ee akademik tu salah dalam hidup. Yeah. Uh, dan boleh uh, ke kalau saya saya sendiri nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain tapi yeah. sukar sebab uh, a daripada kawan-kawan, daripada -kawan, masyarakat ceiling mm -hmm. dan juga keluarga. Okey soalannya adakah berlebih pada akademik itu tak bagus, salah Because masa kita muda, kita patut berusaha sepat, sepatutnya, yeah. dan kita tahu ilmu itu makanan rohani, dengan ilmu kita bermanfaat, sebab itu kita berdoa kepada Allah, kuniakanlah aku ilmu yang bermanfaat, mm -hmm. so kalau kita belajar akademik dengan niat memberi manfaat dapat pahala, kita mengejar makna kehidupan yeah. tapi kita mencari ilmu untuk mencapai cita-cita, untuk membanggakan diri jadi berdosa, mm -hmm. ha, jadi jangan fikirkan tekanan, yang penting bila kita niat tu kita niat dengan Allah, bila niat kita betul, fokus pada Allah dan uh, konsep kita betul, insyaAllah jangan risau. Ya. Jadi, buat uh, bagi semua remaja sekalian, tolong buat skrip kehidupan dari segi kesihatan macam mana, kebahagiaan macam mana ketenangan macam mana, dan kekayaan macam mana, buat skrip. Dan ikut skrip itu insyaAllah akan betul berlandaskan Islam. Ya, insyaAllah. Dan terus hubungi kami di talian 03-6205 dan kami akan berehat seketika, ya. akan kembali selepas ini. Terus bersama Islam Tu Indah. Bahagiannya negara apabila bahagiannya masyarakat. Bahagiannya masyarakat apabila bahagiannya keluarga. Bahagiannya keluarga apabila individu dalam keluarga itu celik mata hatinya. Bersama Prof Muaya dalam Siri Jelajah Celik Family bersama bahagia membahagiakan. Kuala Lumpur 29 Disember Dewan Medika PWTC. Jom Celik Family hubungi 0102880243 atau 41 ataupun layari family.celik.com. ADN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 InsyaAllah. Dan terus berseram bersama waktu ini untuk edisi terakhir Islam Itu Indah bersama Prof. Dr. Muhaya untuk sesi kali ini dan insyaAllah berkongsi tentang menjaga kebersihan hati. Kalau sebut tentang kebersihan hati Prof, tentunya melibatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Prof, betul, ya? ha, betul. banyak Prof pernah sebut dalam siri-siri sebelum ini tentang kesedaran, keeguan dan sebagainya. Ha, hmm. Mungkin Prof nak ambil hmm. sikit sebelum kita ambil panggil kita seterusnya. Okay, okay. Dengar macam uh, uh, Ilan tadi, ya orang yeah. tu bahagia, dia maafkan orang, uh -huh. nak ubah macam mana kehidupan, mana kerana semua benda ni ialah orang yang kesedaran ketuhanan. Di mana orang ketuhanan ni dia suka berkerjasama, mm -hmm. dia kalau bercakap tak payah betul, tak apa, jaga silaturahim. Yeah. Dia penuh dengan kasih sayang, dia sentiasa melihat kebaikan, dia sangat murah hati, dia siasya memperbaiki diri dengan ilmu dan menerima manusia seadanya. Itu yeah. okay, kesedaran ketuhanan. Mm -hmm. Kesedaran keeguan ini orang tertekan orang ni dia orang suka bersaing apa-apa mesti nak menang, bercakap mesti nak betul, apa-apa mesti nak banyak, apa-apa mesti lebih pada orang sangat yeah. banyak deki, dan mereka ini merasakan nilai diri mereka bergantung kepada apa mereka ada di luar mm. title, rumah dan sebagainya yeah. dan mereka merasakan apa yang mereka dapat hasil usaha, mereka tak yakin bahawa rezeki dengan Allah, mereka rasa rezeki tetanggan dia, mm. maka rezeki dia dapat dia sangat kedekut, dan juga mereka ini sangat fikir apa orang kata sangat jaga reputasi, sangat fikir apa mereka di pandangan manusia ini saya. orang tertekan ya. hmm, insyaAllah dan kita dengar lagi pemanggil kita seterusnya Puan Hawa okay, uh, saya nak tanya sebab macam dah ada dengarlah tadi Ustazah kata um, bila orang buat kita kita pun duk sibuk fikir yang apa salah kita dekat orang tu so macam bila orang tu mengata kita dan hmm. kita pula sibuk berfikir kenapa orang kata kita dan kita pun sibuk mencari kesalahan orang tu so macam mana aa, daripada segi tu macam mana kita sendiri ni orang yang dikata orang yang difina ni nak menjaga kebersihan hati sebab kadang-kadang bila kita difina dikata ni kita rasa marah betul okay hmm. okay ingat yang pertama sekali macam ni setiap orang kata kata pada kita itu kita ingat sebagai feedback Yeah. Memang manusia tak nak rasa diri dia salah. Mm -hmm. Tetapi cuba lihat ada betul tak apa orang tu kata. Sebab tu dia orang kata lebih baik dapat input daripada musuh sebab yeah. musuh akan memberi kebenaran. Mm -hmm. Kadang kawan-kawan tak berani nak cakap nak jaga hati. Mm -hmm. Musuh kita tak akan jaga hati kita. Yeah. So kalau orang kata kita bagus kita terima dan cuba buat pembetulan kalau ada betul. Mm -hmm. Dan untuk kita menjaga supaya tak marah sebab tu saya kata emosi manusia ni dia ada uh, tahapnya. Yeah. Yeah. tahap paling bawah ialah apa? Rasa bersalah, marah, benci dendam, dengki, jaki itu semua dipanggil apa ni, sifat kehaiwanan, cuba tengok dua ekor binatang dia ada, menyayangi boleh, tapi suka bergaduh kan, kalau orang masuk kawasan dia sikit dia marah, teri-teri, yeah. itu uh, sifat haiwan, tetapi emosi yang paling tinggi ialah syukur uh, bahagia Murah hati, so jadikan uh, uh, Emosi kita ni penuh dengan Magnet yang positif, Saya. sebab emosi kita Magnet diri kita, so kalau kita Sentiasa gembira, bahagia, tenang Murah hati, itulah yang kita akan dapat Setiap hari, Saya. tetapi kalau kita Asyik marah, itu kita akan dapat setiap hari So nah. kita tingkatkan akaun emosi kita Saya, hmm. itu jawapan insyaAllah Encik Nasir dari Ipoh pula Okay, sorry to call. Assalamualaikum. From, uh, kaman, uh, yeah. I I know kan, per tadi dah lama saya nak call crop bagi tahu. Mm. Yeah. Uh, and I think this is the right day lah. Yeah. So, uh thank you very much doctor untuk ilmu yang bagi. Saya ni sebenarnya jarang call doktor. Yeah. When I see other people's problems, then I say mm. my problem so small my problem. I had one more thing, uh mm. doctor thank you very much. Uh I think maybe could be you are saya amalkan Dan satu benda yang saya amalkan Sampai sekarang ni mm -hmm. uh, Tulis uh, nota Untuk istri Untuk anak-anak mm, Alhamdulillah syukur. Sampai hari ni Saya amal benar-benar Thank ya. you very ya. much Syukur pada Allah Alhamdulillah syukur Selagi Allah. mana dia amalkan Prof Berjalan ya. Pahala Prof oh. Subhanallah ya. InsyaAllah kekal hmm. pahala ya, ya InsyaAllah Insya Dan kita hmm. dengar lagi Puan Alimah dari Kuala Lumpur dia ni nak tanya sikit ya. Masa muda dulu ya. Saya pernah pelanjut ya. Tapi saya dah berkobat ya. Lepas tu dah pergi haji Ya Lepas tu, yang keduanya, masa bekerja, kita pernah terambil barang, -barang di tempat kerja lah. Apa yeah. yang harus saya lakukan bagus untuk uh, menembus balik dosa-dosa yang kita lakukan tu. Terima kasih. Ya, bagus sangat. Mm. Memang kita tak, tak sunyi berdosa. Semua yeah. orang berdosa. Yang penting ialah Allah paling suka orang yang berdosa dan bertaubat lebih daripada orang beribadat dan riak. Mm -hmm. ya yeah. so tak apa pun yang terlanjur tu dosa kita dengan Allah kita minta ampun insyaallah uh, ibadah haji kalau mabru bersih semua dosa kita Ameen dan barang-barang pejabat yang kita terambil tu Uh, nak pulang balik macam mana saya pun tak tahu hmm, sedekah, uh, sedekah pada uh. saya kalau pejabat tu oleh uh, majikan yang private apa kata kita uh, sedekahkan jumlah yang kita tu dah sedekah ni akan pahala pada dia yeah. hmm, hmm. ya kalau kerajaan uh. mungkin kita boleh buat benda sesuatu yang uh, kerajaan pun jelah uh. contohnya kalau saya tak tahu kerajaan hmm. kalau income tax ke, sepatutnya tak bayar kita bayar dan sebagainya lah hmm, hmm, itu dia ya, insyaAllah dan terdengar lagi dari Pahang, Puan Zarina. saya nak tanya, tapi ini untuk kakak saya baru-baru yeah. um, ni uh, dia baru diagnose uh, ada masalah uh, menter, skizofenial lepas tu, kami dah pergi berubat, lepas tu, tapi sekarang tak ada kerja, tapi dia kata dia tak ada rasa kakak uh, Rasa risau, rasa tak berjaya Dia sekarang umur 30 mm -hmm. Lalu dia rasa uh, tak ada kerja Dia kata macam mana nak jumpa arah tujuan hidup dia yeah. Saya dah cuba bantu dia yeah. Lalu, uh. Saya, uh, Macam mana uh, dia nak atasi rasa risau Dia rasa dia passion Ok Okay. memanglah kita semua patut bersyukur kewarasan akal Allah hmm. beri dan ada orang yang Allah cuba dengan penyakit mental hmm. skizofrenia ni keadaan di mana dia panggil psikosis di mana dia punya judgement lari dia punya emosi pun uh, tak ada tak rasa risau hmm. tak ada rasa apa memang kira tidak normal dan saya rasa lebih pada kita sebagai keluarga memberi yeah. sokongan hmm. dan segi ekonomi jaga diri dia dan sebagainya yeah. dan uh, kalau akal dah hilang saya rasa dah tak tercatat dah dari segi amalan yang lain hmm. Allah Alam. baik, terima kasih dan uh, kita ambil juga daripada Facebook eh, yeah. Prof Siti Afifi Prof, bagaimana nak bereaksi pada ibu yeah. dan saudara yang tak suka sebab kita tak suka pada pelakuan percaya pada Taurud dan Kurafat nak yeah. mengubat atau pengarasi nak nasihat macam mana Prof? kita oh. nak nasihat kadang payah terutama kalau kita muda apa yeah. kata beri ilmu suruh dengar rancangan yang baik beli CD yang baik daripada ustaz-ustaz tu cara paling baik saya rasa hmm, ya. daripada cuman kita bertekak tak guna Ya, yeah. yeah. insyaAllah Puan Lina insyaAllah ok saya kena pergi saya macam saya iktiraf jelah. Okey, saya, okay, saya bagikan dengan saya yang seorang ustaz. Dan Saya cakap dengan dia sebenarnya saya rasa dia belum membimbing saya. Yeah. Tapi sehingga uh, sekarang suami saya dia uh, suka meng meng mengajak orang ke arah kebaikan. Tetapi kebelakangan ni ke, uh, dia mengajak orang, orang untuk kebaikan, tetapi uh, sehingga kaum-kaum uh, sebahagian daripada kaum-kaum yang diajak berlaku kebaikan tu dia bernikah Hmm. Jadi saya rasa, saya tak tahu ada saya perlu uh, uh, berdiam ataupun perlu mengambil hati atau tidak. Sebab bila saya tanya perasaan ini, dia hanya mengajak mereka melakukan kebaikan. Hmm. Yeah. Yeah, Okey, oh, suami dia ustaz yang hmm. beri banyak dakwah dan wanita ajak menikah, memanglah hmm. selalunya wanita ni dia orang suka pada orang membimbing mereka dan bila hidayah terbuka mereka merasakan mendapat suami yang baik itulah jalan ke syurga hmm. uh, mungkin majak menikah memang tapi saya rasa puan sebagai seorang isteri ada hak ya hmm. mungkin boleh berkomunikasi dengan baik pada suami hmm. uh, bahawa letakkan guideline lah maknanya abang boleh uh, ceramah maknanya, uh, uh, maknanya mesti put lain pada isteri tu, yeah. pada wanita tu memang bukan itu tujuan dia tujuan mm. dia untuk menyeru pada Allah, bukan so, untuk menyeru yeah. pada diri dia mm. ha. so, yeah. dia kita berda'wah untuk orang kasih Allah bukan kasih pada kita mm. Ya, yeah. insyaAllah, terima kasih, kita ke Melaka dengan Puan Rina uh, ok, saya ada soalan, kalau macam katalah kita bekerja dekat kawasan yang ramai dan muslim jadi kalau macam di donation ke apa ke kita contribute ataupun kita selalukan kepada non-Muslim, jadi yeah. adik-adik untuk non-Muslim, apa pandangan Prof Okey, pertama kita nak kasih semua makhluk Allah, tak kira Islam atau tak Islam, dan kita mesti melihat uh -huh. semua orang bukan Islam tu bakal menjadi Islam, uh -huh. dan kita mesti niat, sekurang-kurangnya masa kita hidup, kita menjadi penyebab salah satu seorang bukan Islam masuk Islam kerana kita, uh, yeah. sebab bayangkan, kalau dengan dakwah kita kita, akhlak kita, jadi lemah lembut, orang tu masuk Islam, semua amalan yang dia buat tu, jadi hak kita macam multi-level marketing, so, yeah. dan saya cadangkan, kita orang bukan, kita orang Islam ni tolong jadi duta yang baik tunjukkan sifat murah hati kita sebab kita boleh uh, me, me, mengambil hati orang dengan hadiah-hadiah yang kecil. Pada mm -hmm. saya tak ada apa-apa patut ditolong. Baik. Ya. InsyaAllah Suraya Mokhtar tanya Prof bagaimana nak jadikan hati diri ni sentiasa bersangka baik dengan semua orang belapang dada dan segala ujian dan cabaran tu. Utamanya menghadapi tugasan yang sangat banyak. Okey mm -hmm. Pertama, kita kadang kita ni hilang dalam tengok uh, daun yang banyak, tidak lihat pokok itu macam itu kita bekerja dalam pejabat mm -hmm. kalau kita rasa kita jadi mangsa kehidupan, kita seorang buat kerja banyak kita tidak nampak, kita ni sebahagian daripada jigsaw satu misi iaitu dakwah Islamiyah dan mati dalam iman. So, kalau kita meletakkan makna kerja kita mencapai tujuan hidup, bukan memenuhi keperluan hidup sebanyak kata-kata Ustaz Faru yang akan menggantikan saya dengan kebijaksanaan beliau, hmm. bila kita fokus pada tujuan hidup, Allah lah tujuannya. Maka, kita tak rasa penat. Kita nampak manusia ni makhluk saja. Tak, tak, tak, tak nampak benda-benda luar. Yeah. Tapi, kalau keperluan hidup, kita isi untuk keperluan dunia ini saja. Kita rasa rugi dan rasa penat. Yeah. So, senang nak sangka baik, tahu makna dan tujuan kerja kita. Okay. Dan definisi kerja oleh orang bijak pandai mengatakanlah aktiviti yang tidak ada makna dan tujuan. Ha. Hmm. Jadi, kalau kita tak nak jadikan kerja itu kerja, ada tujuan maka itu jadi tujuan hidup kita. Kita akan senang bekerja hilang kepenatan, walaupun fizikal penat, tapi jiwa tenang. Saya, insyaAllah. Dan sesungguhnya dunia ini satu pinjaman untuk kita. Prof, Betul. semuanya sementara. sementara. Kita penat ke? Kita teruji, kita... Betul. Baik, yang positif dan negatif semuanya sementara. Betul. InsyaAllah, Prof. Ya. Itu juga yang yang kita lakukan sekarang yeah. Islam tu indah juga yeah. pinjaman dan insyaAllah kita nak kongsi lebih banyak lagi untuk slot-slot in future uh, uh, jadi kalau nak tahu ya. kena terus bersama dengan Ikim nasihat yeah. untuk Prof saya nak sediakan 5 minit ni untuk Prof <laughs> kongsikan sebanyak nasihat yang mungkin untuk kami okay. insyaAllah pertama saya nak beritahulah uh, saya bukan seorang ustazah Bukan juga pakar motivasi Cuma pencetus inspirasi Untuk manusia mula berfikir yeah. Sebab saya rasa banyak orang Pakai baju cantik tetapi jarang Orang ingin mencantikkan fikirannya Sebab fikiran membentuk minda Dan hati dan sebagainya Yang kedua ialah salah satu tujuan hidup saya ialah untuk menyeru pada kebaikan dan kalau boleh kita semua nak berjiran di syurga, nak suruh orang semua baik ya. kadang rasa kesian tengok orang hidup susah dalam miskin di dunia di akhirat susah lagi sibuk mencari rezeki dan pada ada time tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala takut ya, dalam susah di dunia mati masuk ke alangkah ruginya maka ingin orang ini hidup bahagia supaya mereka melihat diri mereka dan melihat segala yang berlaku tu Allah izinkan untuk mengajar kita dan juga tujuan hidup saya lagi ialah untuk supaya orang ni jadi penyayang, yeah. rasa kesian tengok keluarga keluarga yang ibu bapa yang karang pada anak-anak so, you know? yeah. saya sekarang kalau buat lesik jumpa orang mesti tanya kalau muda marah tak anak, jangan marah anak dan saya rasa sangat penting lelaki-lelaki lah punca sekeluarga keluarga saya menyuruh semua pada kaum Adam tolonglah jadi lelaki yang baik yeah. dan jangan kita memperisterikan seseorang wanita selagi kita tidak memperlekatkan diri kita dengan akidah dan perbetukan ibadah dan akhlak kita yang betul. Yeah. Sebab kesian kita mengambil seorang anak gadis yang dia timang daripada kecil oleh ibunya jadi hak kita kemudian kita buat apa kita suka, kita tidak membawa dia ke syurga. Yeah. Alangkah siasnya lelaki yang kahwin tidak ada niat membawa ke syurga yeah. dan pesanan saya kepada semua ibu bapa selagi seorang lelaki itu tidak datang pada kita dan mengatakan pakcik, makcik, saya ingin memperistrikan anak pakcik ini, insyaAllah saya akan pimpin dia ke syurga bersama anak-anak kami, jangan terima pinangan itu sebab jika kita kahwin hanya untuk pandangan manusia alangkah keharukinya, lihatlah betapa berat perandanya masyarakat kita, kerana tidak ada kesedaran kenapa mereka berkahwin banyak orang fokus pada majlis perkahwinan, orang tidak fokus pada hidup selepas berkahwin dan tujuan perkahwinan itu, kita berkahwin untuk sebagai sunnah menengkapkan agama kita, bukan untuk Uh, hanya balaji saja keperluan balaji itu ke haiwanan saja yeah. dan juga saya menyeru kepada semua profesional golongan profesional para doktor yang ada ilmu diberikan kelebihan jangan sekali-kali merasa sombong dan mas lebih pada orang dan memandang rendah pada orang ingatlah segala kelebihan yang kita beri bisa guna untuk memberi kebaikan pada orang dan juga kepada anak-anak saya menyeru Supaya taat kepada ibu bapa Ya ibu bapa Kesian ibu bapa yang membesarkan kita Bila kita sebagai anak Tidak taat pada ibu alakah kesiannya Dan bagi anak-anak Yang tidak menjaga solat mereka Kesian ibu bapa Tungkus lumus Kita jadi beban pada mereka Dan juga pada semua pekerja Yang bekerja di negara kita di mana-mana Jadilah pekerja yang baik bekerja dengan ikhlas dan bagi semua majikan jangan menganiayai pekerja. Dan bagi orang kaya, tolong silalah murah hati dan berterima kasih atas rezeki kita dan kongsi apa kita ada. Dan bagi orang miskin sabarlah dengan kesabaran. Dan kemiskinan Allah berikan pada kita, jadikan orang miskin dan sabar. Dan jangan kita melihat segala yang berlaku itu pada kesalipan orang tetapi atas diri kita. Sebab itulah memang menjadi tujuan saya untuk mem beritahu pada masyarakat dengan pengalaman saya sebagai doktor mata dan juga ibu, nenek, mak mertua dan sebagainya. Sebab itu insya-Allah pada 29 Disember ini seminar terakhir saya di PWTC saya mengharapkan seramai mungkin dapat berkongsi pengalaman. Sebab itu masa tahun depan saya ingin fokus uh, cara saya berdakwah lebih kepada media dan tidak berjumpa orang ramai lagi ya. saya ingin um, mengadakan lebih pada um, uh, seminar yang tertutup untuk ya. fokus tertentu tetapi untuk, uh, untuk orang awam jam uh, ini Seminar terakhir saya Dan saya harap meneruskan Segala perjuangan saya Dalam bentuk buku Dan DVD Dan CD Yang dapat didengar Di dalam radio Dan juga saya menyeru Kepada semua Ahli keluarga Ketua keluarga Jadikanlah mencari ilmu Tujuan hidup kita Memperbetulkan diri kita Hentikanlah mencari berita Menyebabkan berita Sensasi Merusakkan orang Dan bagi semua Pembikin filem drama Apa yang kita buat Produk yang kita buat Jangan jadikan dia Dosa jariah kita Bayangkan Kalau kita kita, mati, kita buat drama yang merosakkan akidah yeah. orang, melaruhkan orang betapa bila kita mati dan orang yang bijak dosanya mati apabila mereka mati, saya juga minta maaf pada semua para pendengar Aikim selama 3 tahun ini, jika terkasar bahasa macam nampak saya terlebih sangat minta maaf dan juga pada semua pada semua ahli ulama minta maaf jika kesilapan dan apa yang saya cakap ini dan juga pada keluarga saya terima kasih banyak banyak. Assalamualaikum. untuk kamu. Terima Dan dah. Um macam saya lah, insyaAllah perkongsian prof melalui Islam indah adalah yang terakhir berarti bukan berarti prof tak keluar lagi insyaAllah kita akan dari masa ke semasa akan jemput prof uh, terus bersama untuk berkongsi perkongsian siraman ilmu dan kalau anda juga sayang pada prof insyaAllah saya rasa cara terbaik dan mengamalkan semua nasihat-nasihat yang prof saya penceng kubur ah, insyaAllah kena kongsi mengamalkan dan juga sebar-sebarkan apa sejua perkongsian prof uh, melalui ya, ZD tak, ke ataupun kata-kata ya, dah berjumpa dia fanpage saya produk saya akan uploadkan segala apa yang saya nak cakap di sana, lebih terancang insyaAllah, itu dia perkongsian dan kita akan jumpa Prof lagi, saya tak mau I don't want to say goodbye there will be more in future, insyaAllah dan terima kasih banyak-banyak Prof atas segala perkongsian Prof selama bersama dengan IKIM FM dan insyaAllah kita bertemu lagi di masa akan datang, moga yang terbaik, moga Allah berikan jalan sebaik, banyaknya untuk Prof di dunia dan juga di akhirat, amin insyaAllah, salam sayang daripada saya Mazina Ismail Islam itu indah Assalamualaikum Prof Ayu, salam, mas. Ya untuk anda Terus bersama di KMFM Pilihan utama anda